Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Coachpodden I förra avsnittet, avsnitt 7 så pratar vi med Jonas Holmgren Och vilka metoder man har för återhämtning inom ledarskapet Vi vill först säga grattis till F19 som vann EM-guld igår i Israel Efter 3-1 mot Spanien i finalen Vad säger du om det här man? Fantastisk prestation och intressant när äh, tränaren tar sitt andra äh, guld i F19-sammanhang. Det, det tyder ju på att man gör äh, mycket rätt. Absolut. Vad tycker du om avslut sju med Jonas då? Jag tycker Jonas Holmgren äh, öppnade sig. Äh, kanske mer än vad vi trodde han skulle göra och äh, pratade verkligen ut. Äh, och äh, det var ju väldigt äh, trevligt måste jag säga. Absolut, det känns skönt att, man, att han inte känner att han måste låsa in sig och bara säga det han måste Utan han öppnar det verkligen upp så jag tycker det är strångt åt över Jonas Så vi sänder tack till honom även i detta avsnitt ja, Jag måste säga att det måste vara utvecklande för honom själv Och, och han är ju verkligen mogen i den här situationen och jag tror han kommer gå väldigt stark i detta Absolut, vad ska vi göra idag i dagens avsnitt Herman? Vi ska prata om instruktionsmetoder i fotboll och ja, vi kör väl igång då? Ja det gör vi Innan vi ska prata om instruktionsmetoderna i det åtta avsnittet så tänkte vi faktiskt att vi skulle dra igenom vad som ruta. För vi har ju inte haft det om oss, här Herman. Nej, vi har ju kommit på det under tiden här att um, inga som vet någonting om oss. Ja. Ja, något hoppas vi att de vet, men <laughs> inte alls så mycket. Men Herman, vi drar igenom den. Ålder? 23. Utbildning? Jag har en kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning mot ledarskap. Sjupesträdutbildning? Advanced? Sysselsättning 100% student Utöver det är fotbollstränare i Lööf BF Och stöttar Södersborgs GIF Med olika frågor I utbildning och kring verksamhet Familj Flickvän, mamma, pappa och lillebror Bakgrund i fotbollen jag var tränare i fotboll sedan 2009 Innan tidigare har jag spelat i både Sölvesborgs och Edenryd och Sölve Biko. Men kände väl att, känner mig som mycket Stare där att jag är inte är tillräckligt bra så jag får satsa på en annan roll i fotbollen. Så att det har blivit att jag blev blivit tränare nu istället då. Och så favoritlag? Chelsea FC och sen får jag säga med LBAF på en här också. Okej. Okay. Rasmus, din ålder? Jag är ju en dag yngre än du här men så jag är ju fortfarande 23 också. Ja det är fint. Utbildning Soon to be eh, kandidatexamen i idrottsvetenskap med inriktning sportmanagement Ja, det skiljer lite där Ska vi gå in på vad det är som skiljer utbildningarna? Det är väl mer att jag eh, har utbildat mig mer inom juridik och ekonomi Och de delarna inom idrotten Medan du då har gått igenom med ledarskapsbitarna Fotbollstränarutbildning eh, Just nu så ska jag diplomera i bas i hösten Sen har jag även kommit in i Halmstad så jag ska läsa till eh, UF Advanst mm. Och den... Utbildningen ändrade jag inte, men det har jag gått tidigare också. Yes. Sysselsättning. I dagsläget så jobbar jag i detaljhandel. Och sen så precis som du, tränar i dagförändringen i Löby och SGEF. Och sen så är jag ju även turneringsledare i Löby i sommarkuppen och jobbar med lite sådana frågor där. Vi är verkligen mångsysslare kan man säga. Absolut. Familj? Flickvän, två bröder och mamma och pappa. Bakgrunden i fotbollen har alltid haft fotbollen som min närmsta vän så att säga. Spelade fram till jag var 18. Spelade i Jäsus värstopp som ligger i nordöstra Skåne. Hade några ungdomsår i Hanasko också som faktiskt ligger i Söldersborgs eh, Innan jag gick tillbaka i seniorfotbollen till och så, och sen så hoppade jag på eh, led, tränarskapet i, i Löby och SkF jag har även dömt ja, sedan jag var 13 år tills jag var 21. Så jag har haft fotbollen nära till hans alltid Favoritlag? Liverpool Football Club. Och så får jag väl också flik in Mjölby nu. Nej? Min svåger och gått dit. Det har blivit eh, Mjölby har efterhand sen ja. du eh, flyttade till Söldsborg. Ja, men man vill ju att det ska gå bra för dem. De har ju inte så mycket andra bra lag i regionen tänkte jag säga. Ska vi eh, säga någonting då om... Eh... Skyttekungen Simon Sjöblom som vi har pratat om i avsnitt 1 Han är ju faktiskt klar för med LBAF i Superettan Och det är ju ett rejält kliv han har tagit från alltså Division 4 Blekinge till Superrättan Har vi några kommentarer om det? Nej, det är ju först och främst berömda Hörvikens tränare Jakob Lennartsson som, som har arbetat bra med Simon Och sen så, så får man ju gratulera Simon för det är ju ett fantastiskt möjlighet för honom Och jag hoppas det går bra för honom ska vi spå framtiden skyttekunskapet <laughs> Ja, vi går vidare med frågelådan och denna veckas fråga är ska vi lägga tid på stretching i ungdomsfotboll vad säger vi om det Rasmus? Jag skulle vilja säga nej och om man nu ska vara helt ärlig, om om man nu känner som tränare att man vill göra det så ska man absolut inte göra det innan träning för då man, man drar ut muskelfilamenten och, och, och gör att muskeln blir svagare innan träning Då är det bättre att efter träning i så fall Sträcka ut dem så, så de får komma ur den här spänningen Men innan träning försvagar det bara muskeln Så vi kan ju sätta in det i ett konkret exempel Om vi har en 100-meterslöpare som stretchar innan loppet Så säger vi att han springer på 10 sekunder när han har stretchat och sen så säger vi att han springer på 9 och 23 när han inte har stretchat innan. Utan han bara värmt upp. Mm. Så det är en stor skillnad då. Det, det blir det. även om man inte tänker på det inom fotbollna. För att det är så många olika parametrar inräknat Det, det spelar ju stor roll då i, i fotboll. Nu har ju inte ungdomsspelare så utvecklad muskulatur. Men om man tittar då på snabbheten i en match. Alltså det man gör i fotboll är ofta att man... Det som slår ut eller som är utslående är ju maxlöpen. Ja, absolut. Och som du säger, då, med jämförelse med 100-meterslöpen så, så ser man vilken skillnad det blir mm. om man skulle stretcha innan. Så gör inte det. Och, det äh, efter träningen är ju... Finns det inte heller någon evidens alltså forskningsstudier som styrker att stretching är återhämtande. Det som finns bevisat är ju att isbad minskar återhämtningstid och att i någon form nedvarvning, nedjogning mer än 10 minut minuter på en cykel eller på planen eh, ger effekt. Eh, så att, eh, till alla ungdomstränare, lägg tiden på antal bolltouch istället för att stretcha. Eh, det kan ju handla om eh, lag som jag har sett som ligger och stretchar i en kvart varje träning. En kvart varje träning eh, under ett års tid. Det blir, det blir många bolltouchare. Många timmar. Mycket kommunikation medan spelare i spel som man går miste om. Ja, vad handlar dagens avsnitt om? Ja, då ska vi gå igenom instruktionsmetoderna som finns inom fotbollen. Och man vilka är det? Ja, den första är ju instruktionsinlärning. man skulle kunna säga att detta är som inlärningsmetoder också hos barn och ungdomar och seniorspelare. Så instruktionsinlärning, det innebär att man förklarar. Om jag har en, en kvadrat så ska jag bara med ord förklara hur övningen går till. Då kan jag säga till exempel att det är två spelare i mitten, det är fyra stycken en på varje sida av kvadraten. De som är utanför ska hålla bollen utan att de två i mitten ska röra den. Nu kör vi igång. Det finns också någonting som kallas modellinlärning och det innebär att man visar. Så då skulle jag och Rasmus till exempel kunna vara i mitten medan vi har fyra spelare som är ute och då, då förklarar vi ju och visar också hur det praktiskt går till. Ett kanske lättare exempel att ta upp är väl att vi visar hur ett skott ska gå till rent tekniskt. Och modellinlärning då innebär ju att spelaren eller spelarna hämar mitt utförande. Och sen då det sista. som Vi ska ju säga att vi utgår från tränutbildning C. Svenska fotbollsförbundets nya bok här. Och den sista är då Guided Discovery. Och det innebär upptäcka. Och då skulle man kunna säga att tränaren bygger övningar där spelarna själva får upptäcka lösningar. Alternativt ställer frågor på hur övningen skulle kunna lösas. Så att spelarna själva får upptäcka lösningar. Och enligt Svenska fotbollsförbundet är det, det, mest, är det den metoden som ger störst effekt över tid. Då, där spelarna själva får känna att de har lärt sig någonting. Så vad har vi för kommentarer kring de här olika metoderna? Ja det är ju först att sätta dem i ett sammanhang, anser jag. För absolut, Guided Discovery är ju en metod som man alltid strävar efter att använda. Men jag är in i den åsikten att du måste ha ett visst tekniskt utförande innan du kan låta dem ha den här kreativiteten att upptäcka själva. Så sätter du då, som vi faktiskt har diskuterat innan här, men att du har en åttaåring. Du slänger in en övning där de ska bara upptäcka. Så kanske de inte har de tekniska delarna i passning, driva boll. Då, jag tror inte det, det ger inte så mycket rent tekniskt. Och, och ger det inte mycket tekniskt i det läget heller att de inte kan utföra. Då kanske det inte ger så mycket i, i deras upptäckande del heller. Tar man då ett steg till att köra en Guide Discovery-baserad övning när de är 11 år gamla eller 12 år gamla, när man då har fått de tekniska förutsättningarna att göra, det, så tror jag det är mycket bättre modell att använda. Det skulle jag vilja säga, liksom att man, man kan inte börja för tidigt med just guided Discovery. Jag är väldigt kluven här. Jag funderar mycket på utbildning av spelare och vi har gjort en plan i SGIF för Lööf hur vi ska ta fram spelare men jag funderar då, min fundering är att varför skulle vi inte kunna ha Guided Discovery enbart från början för att som Ola Larsson sa i vårt femte avsnitt om vi ger våra kreativa mittfältare lösningar och säger hur de ska göra då begränsar vi dem de kommer aldrig bli bättre än vad vi är, eller vad vi var. Kan vi då skapa helt nya lösningar genom att inte ge våra spelare lösningar? Jo, men jag förstår vad du menar. Och, och det är mycket möjligt att det går, går att fungera där, men som sagt, att jag känner att ska du slänga in en sexåring åring eller sjuåring, säger vi, i ett läge där de ska förstå sig på det. Nu kanske jag är trångsynt. Men jag, jag är lite av den åsikten för att de, de måste ha de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra de här kreativa lösningarna. De kan tänka jättebra fortfarande. Men kan de inte utföra det så får de inte den belöningen tillbaka. Det tar för lång tid för dem att kunna göra det. Och då kanske de tappar motivationen. Eller tappar det här liksom att nej men jag kan ju inte slå passningen. Varför ska jag ens tänka så då? Och, och så. Men det jag tänker då i... Och tittar du på all utbildning eh, så blir man ju bra på det man tränar på. Eh, titta på eh, när, när barn går i trafiken. Eh, hur gamla är de när de har lärt sig att de ska titta höger, vänster, höger innan de går över vägen? Hur många fotbollsspelare lyfter blicken från bollen eh, när de är 11-12 år gamla? Nej, det... Är det någon som tittar bakom ryggen innan de får en passning? men där, där är det ju, jag tycker ju att där kan Man ju, man kan ju fortfarande Öva in det med lite mer isolerade Moment Man Man tvingar dem till att Man tvingar ju dem i en spelövning Med att man guided discovery Också visst länge, men just det här att, att säga att Nu ska ni vända upp Sen så börjar man med den rörelsen det Behöver inte vara alltid så att de ska kolla Efter att man spelar. men man börjar med den rörelsen Och sen kan sätta in det i ett perspektiv steget senare, så de har den rörelsen innan och sen så kommer då att man ska söka efter spelare eller vad man nu är ute efter att söka av området omkring sig. Jag känner att vi skulle göra en, en studie över tid, Rasmus. Du skulle ha hållit i enbart teknisk träning och jag skulle ha hållit i, i träning där, där beslutsfattandet och... Det orienterade momentet, alltså när spelarna tvingas att titta bakom ryggen. Vi skulle kunna göra ett exempel då om man ska ta sig från en kortsida till en annan kortsida på en rektangel. Och så har du en spelare i varje ände. Nu tar jag detta som exempel efter vi gjorde det på träningen igår. Men man tar sig från punkt A till B, och sen har du inga motståndare. Då blir det en typ av tempo och det tempot är lägre än om vi skulle ha motståndare. Men då mm. tänker jag bara, om du, om du spelar med, vi säger nioåringar som exempel då, och så ska de ta sig från punkt A till B. Ja, då kommer det vara tre, fyra passningar, och sen så är de över på andra sidan. Helt utan eh, någon typ av press eller stress. Men då, då, min fundering är då, skulle du kunna lägga in, säg att ha två eh, motståndare på den här rektangeln som kanske är... Eh, 15 gånger... 30 meter... Ja men absolut... Blir det inte en, alltså blir det inte, det, visst det blir ju matchlikt... ...för så fort du lägger in motståndare... ...så får du ju stress och press... ...men då tänker jag att... ...det är ju inte bara det att det blir matchlikt... ...nej, för vad händer när det blir matchlikt? Jo, tempot höjs... ...du tvingar spelarna som ska spela bollen från punkt A till B... ...till att faktiskt titta... ...var är mina motståndare... ...och det är mm. ju så fotbollen går till... Då funderar jag... Alltså vi, vi tränar ju mycket, mycket isolerad teknik i, i svensk fotboll. Eh, och ofta utan tempo. Det är ju, alltså jag kan ju bara gå tillbaka till mig själv. Eh, när jag hade utvecklingssamtal på fotbollsgymnasiet med Stefan Ekstrand... Så var det liksom... Du har bra eller okej okay, grundteknik men du måste ju höja tempot. Men det är ju svårt för mig för att jag har aldrig tränat på ett högre tempo i Utan jag har ju alltid varit Det här liksom, man har gnetat I det här bekväma tempot Man har aldrig utmanat sig själv liksom, Och så, så har det varit under, under alla åren egentligen Så det jag vill komma till Poängen är att Det hade varit jäkligt intressant Om vi hade haft ett varsitt eh, nioårslag Och så hade vi kört Du eh, hade kört det här liksom Aldrig med motståndare Bara fokus på tekniskt utförande Medan jag hade mer jobbat eh, Spelförståelse som, som huvudtemat fast tekniken kommer ju med i övningarna men att jag hade mer jobbat med huvudriktningar och förhålla dig till motståndare och medspelare vad tror vi resultatet har blivit på en sån långsiktig studie nej men alltså nu, nu ska jag bara förtydliga att jag menar absolut inte att man inte ska ha motståndare någonsin i övningarna det är så att ingen missförstår mig nu eh, utan jag är ju absolut för att man ska ha motståndare också Men just det här, just i teknikinlärningen Från allra första början Tycker jag att man kan ha isolerande moment Men det är ju det intressant Tanke För det är det är svårt att säga också det är Sannolikheten är ju att du Kommer att ha spelare som är bättre I match just för att de har motståndare Kanske I, i de flesta momenten Men sen rent tekniskt vet jag inte Det beror på Ren teknik, om du står och kickar Eller ska jonglera med boll Så kanske jag ligger före Men sen just det när man ska använda tekniken i sitt syfte Mot motståndare Så, så kanske dina spelare just Inte har någon flashiga liksom men De gör det enkla och rätt i de situationer Men som sagt Jag är absolut inte emot att man ska ha Motståndare i, i yngre ålder För det, men det måste man ju ha Kontentan av en sån studie Skulle kunna vara att jag utbildar Den gråa massan Medan du får fram två, tre spelare som verkligen kan slå ut sin motståndare. Ja. Med en, med en överstegsfint som verkligen sitter i ryggmärgen. Men, men jag tänker ju att du kan ha träning med teknisk kvalitet med motståndare. Precis som du är inne på. Det måste ju vara det bästa. Men sen en reflektion till som jag får när vi pratar om detta är att det är kanske är den här vägen man ska gå. Man ska göra det på på en vetenskaplig nivå i ungdomsfotbol, att man ska köra test, testgrupper säg då att vi skulle haft en varsin grupp för, för då kan du ju få svar över tid, vilken utbildning ger vilka effekter, det hade ju varit jäkligt intressant för idag är vi ju, känner, upplever jag i alla fall väldigt spretiga ja, det räcker ju med att lyssna, lyssna på vår diskussion här, alltså, ja. Vi, vi har ju inga vetenskapliga belägg i, Alltså nej, mer nej. än det som står i tränarutbildningen C liksom. ja. Men vi här så Varje tränare har ju sin egen filosofi I detta läget Och det är ju viktigt att man kan hitta En vetenskaplig eh, Nivå På det så att man, man vet att man Vi gör rätt Alltså vi, vi strävar rätt För det kan ju vara så att det som någon kommer fram med utbildningen det låter jävligt bra men sen om några år så kanske det inte är så fantastiskt bra och då har vi ju arbetat fel i fyra, fem, sex år liksom även om jag är positivt inställt till den nya spelutbildningsplanen för jag tycker att det ser just att det är mer vetenskapliga blägg i den gör att jag tycker den är mycket mer trovärd Ja, och alltså de generella dragen skulle man kunna säga här i den nya tränutbildningen är att man går från man går ifrån nötningsträningen allt mer och vill jobba mer med motståndare i, i mer funktionella övningar. Och framförallt vill man ha mer spel i träningen. Sen, som sagt så vet man kanske inte vad det kommer ge för effekter. Jag vet inte om det är grundat på någon forskning. för att Det är någonting jag saknar i, i Svenska fotbollsförbundets tränarutbildningsböcker- att det skulle vara precis som i ett vetenskapligt arbete, var finns referensen? För då hade man kunnat gå in här då, instruktionsinlärning, modellinlärning, guided discovery. Var kan jag läsa mer? Mm. Litteraturtips och referenser ligger det ju längst bak. Men jag tycker att det skulle funnits någon typ av koppling i texterna med. Så att det blir lite lättare för läsaren att kunna hitta den referens som är till vilket stycke. Men vi är ju, vi är ju eh, akademiker skadade också. Så, att... jo, så är det ju. Man får sig till det Ja, som vi sa, man blir bra på det man. Ja, exakt. Man blir bra på det man tränar på. Ja. Men eh, vi har ju. Vi, vi får ju säga att den här diskussionen har mest utgått från träning. Eh, vad säger vi om match eh, och kommunikation eller instruktion? Eh, men tittar man på en ungdoms- eller seniormatch så är det ofta direktiv som att ja, vi måste springa mer, vi måste kämpa, vi måste ta i, vad har vi mer, anfallaren som bränner friläget saknar självförtroende. Alltså vi, har inga, vi tar inga initiativ. Vad säger det egentligen om spelarna eller fotbollsmatchen? Alltså För det första så måste man ju sätta sig in i tränarens roll Först och främst att det är mycket, mycket svårare vid match Att instruera För man kan inte visa Man kan inte på samma sätt Men de uttalanden du nämnde här Och de sätten att, att skrika på Eller att prata med spelarna på Det är ju egentligen bara florsklar Skulle jag vilja säga mm. det, det är liksom Om du säger till en spelare Vi måste bli mer aggressiva Okej, är det att vi ska sparka ner motspelaren eller ska vi gå in hårdare i närkampen? Eller ska vi vara tidigare i press? De här delarna, det gör ju att spelaren egentligen bara ställer fler frågor i sitt huvud. Vad menar personen? Du eller... säger tränande till alla elva eller är det bara till tre spelare tränare menar? Mm. Ja, exakt. Och sen så samma det här med, med anfallaren som du säger att. Ja... Dåligt självförtroende. Men om, om spelaren gör samma sak tio gånger. Då kanske det inte är självförtroende som är fel, utan det är kanske att spelaren faktiskt utövar eller gör utförandet helt fel mm. i, det, i det läget. Och Det är ju en intressant grej att. Hur tänker man som tränare, säger man det för att det, det har blivit en norm att de här, de här grejerna, det innefattar detta och alla förstår det för det är liksom. Ja, men, men det är ju bara att utgå från sig själv. Alltså vi är i ett prekärt läge I både Division 1 och Division 2 Och, och vad gör man sig bakom Som tränare alltså, mm. ja, Vi har inget flyt Jag Ja, stolpa ut och ja. Men vi kanske måste Vara ännu tydligare Vad är det vi gör fel mm. För något fel gör vi Och vi sedan kanske något. det kanske inte är någonting man går ut i media med Nej, det vi, inte vi skulle inte, Jag kan inte påstå Att vi, vi säger till våra spelare Att ja, vi har inget flyt Det kommer bara köpa på. Utan vi, vi försöker ju jobba med de delarna mm. som, som inte fungerar. Absolut. Men om var ju återkopplade till fårvatten där då. har inget flyt i friläget. Nej, vad, vad kan man göra annorlunda? Och lite poängen jag ville ha också var ju att tränaren gömmer ju sig bakom att spelaren har dåligt självförtroende. Det är inte mitt problem. Mm. Spelaren måste hitta självförtroendet. Och då får man ju fundera lite på, ja, vad har spelaren gömt sitt självförtroende? Hur, hur, hur hittar spelaren självförtroende Vad är självförtroende återigen? Alltså, exakt. Ja. Alltså det, är liksom, det blir så mycket frågor av ett sånt påstående istället ja. för att säga att Okej, okay, men hon, hon, avslutar, hon vinklar inte foten rätt för hon, hon, man ska avsluta i det hörnet. Ja. Ja. Eller den målvakten i det laget slänger sig alltid till höger. Mm. Men eh, vår forward, hon vill alltid lägga bollen på den ytan. Mm. Men då kanske det är upp till tränaren att säga att den här målvakten slänger sig alltid till höger. Så om du sätter den till vänster så gör de det. Fast, alltså den kommer ju motsatt sida. Ja, så att ja, ja, ni förstår. <laughs> Men om man sätter den på motsatt sida då så kommer det bli mål. För målvakten kanske inte kan slänga sig på det hållet. Mm. Eller är inte van vid att slänga sig på det hållet. Alternativt äh, sätter du den i höjden så kommer målvakten ta den för där är hon jättebra, eller han. Men sätter du den längs marken så blir det mål. Mm. Alltså små verktyg. Det är ju en del i det Och då tror jag också att man höjer Spelarens självförtroende Eftersom att spelaren är förberedd Och Den andra delen är ju då att de ska få träna På situationen att, mm. Alltså att det hamnar i den situationen Jättemånga gånger som man kommer hamna i match Då blir det spelmomentsträning I, i träningen Ja och det tror jag Precis som det pratade vi lite med Jakob om i första avsnittet ju Det här med hur tränar man Att hamna i den situationer Är det bra att ha motståndare med Eller ska man nöta helt utan motståndare Det tycker jag också är intressant Att man ska träna att komma i sådana situationer Men då måste man ju styra upp spelet till mycket Hur är det med försvararna Blir det lättare att komma Till de ytorna Eller i träning Eller Ska man ha försvara för att man ska eh, lära sig att utgå från försvararna? Det är också intressanta frågeställningar som vi faktiskt gjorde med Jakob i avsnitt ett. Eh, när man då pratar speciellt forwards som vi hade i exemplet. Det intressanta här tycker jag är att säga att du tränar friläge med en forward eh, på träning. Du, du kommer ju aldrig få samma stress och press som du får i match. Det, mm. Vi kan ju liksom säga att det går ju aldrig eh, att få exakt samma press och stress- men du kan ju bygga förutsättningarna som tränare. Säg att du har en jagande försvarare. Då, då höjer du ju svårighetsgraden direkt. För att då blir spelaren pressad och stressad. Mm. Men där tror jag att man ofta glömmer... Du säger spelmoment. Ja, man bryter ut bara målvakt och anfallare i ett friläge. Men, men anfallaren blir ju inte stressad eller pressad på något sätt. Egentligen mer än av målvakten som man ser. Då ska man ju verkligen ha en flåsande försvarare i ryggen också. För då höjer du ju det funktionella eller match, det matchlika i övningen, i momentet. Och då tror jag att man på, på en, i en större grad skapar eller bygger situationen. Mm. Där, där får man ju ställa krav på tränaren också. Att verkligen identifiera vilken situation är det. Mm. Som vi sa återigen med Jakob här då att om Forwards får ta tre tillslag i straffområdet när man inte har motståndare, kommer det verkligen att utveckla Forwarden? Det är ju det är en intressant fråga tycker jag. Mm. Men hade du haft två mittbackar, då kanske du bara har råd med som Jakob sa, ett tillslag, alltså en första touch och sen mm. avslut, alternativt avslut på första. Och det blir ju intressant att se nu i fortsättningen när Simon har lämnat Hörviken. Mm. Hur jobbar Jakob vidare med Forwads? För det kommer ju ställa krav på Jakob här nu att nu jäklar ska Hörviken gå samman här för att nu tappar de 22 mål i, i mm. laget och hur, hur går man vidare? Hur, hur jobbar man nu med Forwads? Mm. Som inte kanske har ursäkta men kanske inte riktigt samma kvalitet som Simon för då hade ni också spelat för honom antagligen. Ja det, det, det är tufft, eh, och, men då är det ju viktigt som du säger att identifiera situationerna, att tränaren ska säga eller alltså, berätta för sig själv vad det ser jag här, enkelt, inte liksom ah, det här och det här utan vad händer i situationen, vad kan jag ta, ta, ta ut från den här situationen och sätta i träning, eh, hur kan jag återskapna den här situationen för att vi ska hamna så många gånger som möjligt i den och sedan få över. Det är jätteviktigt att man, man som tränare har det i också. Ja, och det gäller inte bara förvärlds då som kan ja, komma i ett utan det är ju det är på alla positioner såklart att du har en yttermedfält där som vi vill ska lyckas slut sin ytterback i motståndlaget. Och då visste det ställer en del krav på scouting och så man kanske ska veta lite vad motstånds ytterback vill göra i svarspelet. Men vi ska ju också utveckla om man ser ett kortsiktigt långsiktigt perspektiv. Vi vill ju också utveckla våra yttermittfältare till att bli en spelare som kan slå ut sin motståndare och sätta ett inlägg. Så det är väl någonting egentligen man ska bygga in i varje, i varje träningspass över tid. Att jobba jobbar med individuell utveckling. Mm. Absolut. Så vad kommer vi fram till här nu i, i träning? Då har vi ju eh, instruktionsmetod, modellinlärning och... Eh, Guided Discovery i match. Vad har vi då egentligen? Ja det, det är en intressant för att man, man använder ju instruktionsmetoden för man använder ju ord. Ja. Det är ju ganska skuldklart. Men man skulle kunna använda Guided Discovery också. Att det egentligen inte säger så mycket. Utan låta spelarna reagera på vad som händer på planen. Mm. Och därifrån pratar sig samman. att Ska vi göra så här istället? Det tror jag man också kan använda. Det beror på lite hur man är som tränare också. Vissa tränare gillar att ge instruktioner hela tiden. Men är det så utvecklande för spelarna då? Om de bara blir tillsagda att till vad de ska göra. Det är ju två olika perspektiv på den tränaren. Jag får ju tanken här när du säger. Det finns ju vissa tränare som gillar att ge instruktioner hela tiden. Och där finns ju två olika typer av tränare. Den ena tränaren som skriker. Kämpa. Gå in i närkamperna. Spring snabbare, medan den andra tränaren då kanske flyttar höger, fall ner vänster, högre fart i press, alltså mer konstruktiv instruktion. Medan mm. den andra tränaren då egentligen bara skriker nonsens som inte hör hemma i sammanhanget ja, egentligen. Exakt, exakt. Medan den tredje tränartypen, eller ja, det finns ju såklart fler än tre typer, mm. men... Är den tystare tränaren tillbaka tillbakadragna Skriver upp lite på papper Kan vi ta det i paus liksom Låter risklång. de spelarna reagera på, på händelserna Men man kan ju också ställa frågan Alltså nu har inte vi 30 000 Som tittar på division 1 och division 2 Så att vi kan ju kommunicera Med våra spelare på planen mm. men man, ja, Då tänker jag att man kan ju ställa frågan säga att du har en ytterback som är nära bänken Ja men hur kan, du, hur kan du göra nästa gång eh, förvaren eller ytemittfältaren gör så i den situationen? De mm. behöver inte svara till mig men de kan ju alltså, bara reflektera de med det, med det. också. Ja. Ja, det är, det finns otaliga olika tränare typer men, men som sagt visa metoderna och den är ju inte riktigt <laughs> <nej>. aktuell <laughs> aktuell just uh, inte för halvtidspausen. Ja, exakt för att ställa sig i omklädningsrummet. Ja. ja. Och spela lite boll med så håll. Man kan visa passningsskugga då i alla fall. <laughs> ja, exakt. Ja, vi ska väl också säga att eh, det här med sammanhang och icke-sammanhang som fotbollstränare har vi ju plockat lite från Raymond Verheyen. Eh, han har ju skrivit en bok som heter The Original Guide to Football Periodization. Eh, det är ju någonting vi kan rekommendera. Eh, där han pratar om football language. Eh, och fotbollsaktion och det är ju lite samma som vi har nämnt tidigare med Jimmy Högberg Jimmy har ju varit väldigt inspirerad av Raymond i, i hans fysupplägg på Svenska Fotbollsförbundet det, det utgår ju därifrån och jag ska ju säga att Svenska Fotbollsförbundets nya tankesätt också kommer ju egentligen från Raymond Förhejen eller hans tankegångar sen vad de har plockat ifrån om det är Raymond eller någon annanstans det är det kan inte jag svara på, mm. men eh, i vilket fall Raymond Heyen, eh, The original guide to football periodization eh, Always play with your strongest team Bara googla så hittar ni boken och eh, den är inte jättedö så beställ den eh, Efter att vi har spelat in avsnittet nu så ska jag hämta ut hans nästa bok som eh, heter How simple can it be eh, Och eh, jag kan inte ge en recension just nu men eh, jag antar att den också kommer vara ganska hyfsad Så återigen Raymond Förhejen Glöm inte namnet En eh, reflektion till jag har på match Är att eh, jag vet inte Vi kan få det bekräftat Kanske men jag har hört att Ajax Tränare i ungdomsuppgåll de, de får inte prata med spelarna under match Det är en intressant eh, detalj Ja För då tvingar du ju spelarna till att ta ansvaret Och, och, och lösa situationen Det är lite intressant slags. Ska vi ta något mer om eh, Vi nämnde kanske inte jättemycket men eh, jag har fastnat lite i det här som Ola sa att eh, om du har en mentor och då, då kan man ju egentligen överföra det till tränare spelare. Att spelaren, om man då bara eh, jobbar med instruktion och modellinlärning, säger vi då kan ju spelaren aldrig bli bättre än vad tränaren är. Ja, right. det är en bra, bra frågeställning också eller bra reflektion för att eh, jag menar, många i Lööf är ju bättre för än vad jag gör någonsin men var de det redan innan jag kom? Eller? <laughs> Nej men eh, Ja Det är en bra fråga För visar man, visar man sitt tekniska utförande Och vi som gamla Dunjö 6-spelare Inte kan utföra det helt hållet. Då kanske de gör exakt samma sak Så det är, det är absolut inte helt uttänkt på din, ref, din reflektion då. Hur skulle man kunna göra annorlunda då? Det blir väl Låt här spelarna visa kanske Men då, då... får du rätt utförande Nej, det är det som är det intressant. Men eh, vi får ju säga att eh, instruktionerna i teknik sitter ju i ja. eh, Till exempel att du ska ha en sträckt fot när du skjuter med ett frisskott. Eh, du ska ha stödbenet vid bollen om du vill pressa bollen. Eh, alltså de här instruktionerna. Vi kanske inte visar det hundra Men vi kan i alla fall hjälpa våra spelare med... Eftersom att vi kan instruktionerna ja, på ett annat sätt än vad spelarna kan. Men då kommer vi återigen, då finns det något liksom 100 i teknik kan man bli. Alltså finns det någon i hela världen som sätter 100 passning? Det gör det inte. Nej. Det skulle ju vara Manel Noyer som har liksom 93% passningsaccuracy. Så det är liksom... Ja, exakt. Nej men nej. Och sen så är det ju alltid så att De här instruktionsmetoderna Det är ju bara verktyg för att hjälpa dem För att de alla utvecklar sin egen teknik också mm. Alltså just i, i Skott och, och är, Vi har ju en spelare på träning som ett fantastiskt skott Men hon kanske inte gör tekniskt rätt Enligt instruktionspunkterna eh, Men ska men man, ska man då ju... gå in och pilla i dem eh... Nej precis För där har du ju en intressant eh, reflektion igen Tycker jag eh, Ska du då in och pilla i det då kanske hon inte skjuter lika bra. Nej, exakt. Då, då kanske man hellre ska låta hon göra fel. Nu ser ni inte vad jag gör. Men jag gör Nej, precis. Men då, är, då är det troligtvis en spelare som har testat själv. Mm. Hon har ju antagligen inte tittat på någon som har skjutit. Mm. Det skulle ju kunna vara någon förälder då kanske som skjuter likadant. Ja, exakt. Ja, det ja, inte sant. Men ja, då känner vi att vi har kommit någonstans. Vi har, ju, vi har ju berört ämnet i alla fall, får man ju säga. Ja, och vi hade nu kunnat sitta här. En par timmar till ja, det blir... ja. helt klart, men vi får känna att vi är nöjda här med diskussionen kring instruktionsmetoder i träning och delvis i match och vi måste gå vidare till vårt nästa avsnitt i coachpodden Hatten! Hatten! Hatten! Ja, förra veckan så inledde vi ju Hatten, Hatten, Hatten och vi fortsätter idag. Ehm, Vad tog vi fram nu? Vi drog ju, eller Jonas drog George Jesus. Ehm, du drog Arsene Wenger. Var det rätt uttalat eller? Ja, sen Vengar. Ja. Ja, sen Vengar. Och sen eh, drar jag eh, Jose Mourinho. Helt otippat faktiskt. Ja. Alla trodde ju att... Eh, jag, jag fick reflektioner efter avsnittet. Ja, du fuskade. Ja. Ja, men det gjorde du faktiskt inte. Vi, vi körbade bara lite mer. Ja, ja det var taskigt faktiskt. <laughs> jag tog illa upp. Ja jag det. Men eh, ska vi börja med Jorge Jesus? Ja, ej, jag ska faktiskt vara ärlig, att Jag har inte kvar typ så mycket om honom. Ehm. Menar än, än det jag kunde förra avsnitt men vi kan ju dra en liten så här fusk på just den ja, vi ska ju säga att vi tar fram med Wikipedia här nu på, bara för att liksom kolla på Jorge han heter Jorge Fernando Pinero de Jesus född 1954 han är 61 år gammal han har spelat också i Sporting Lisbon och diverse i olika portugisiska klubbar. Han var högermittfältare. Eh, vad sa vi? Han var tränare just nu. Eh, han är faktiskt i Sporting Han är Fisabana. inte i Benfica längre. Han ä, lämnade Benfika 2015. Så vi, är... vi hade fel. ja, Eller, ja Jonas. Nej, vi hade fel. fast. <laughs> Jonas drog ju namnet. <laughs> så det var hans fel. Ja. Nej, så det, det, men det hände ju ganska nyligen. Så att, ja. Det får vi ta. ja Vad har han med? Personal life. Han har varit gift en gång innan. Så man har en dotter och en son Och sen så är han gift nu med Ivon Sen 1991 Och en son till för 1994 Han har investerat lite pengar med så jag... I Banco Privado Portugais Som gick bankrut 2009 Han ja. investerade 1 miljon euro Det är lite pengar Ja det. Är... Men vi kan ju inte undvika hans frisyr Det är lite äh. det vi fastnar i När vi pratar om Jorge Jesus Vi får lägga upp en bild på den sen på Ja vi får se när han flyttar från Portugal. För han var har han varit innan? Han har bara varit i Portugal. Men. Han bara varit i Portugal. Så det är en <coughs> no, a matter of time innan man ser honom i en, för portugaisen utländsk klubb. Ja. Och du hade Asen Wenger Du sa ju att han spelade i Monaco. Ja. Men... Jag hade delvis rätt för The Monaco var med i bilden. Men det var faktiskt att han är, han är född i Strasbourg. Och du förstår ni nog nu var jag ska komma då han faktiskt spelade. det ligger ju, det ligger i Frankrike det ja. låter ju som att det är ett annat land men det ligger i Frankrike ja, så att han spelade faktiskt i Strasbourg men han gjorde sin debut mot Monaco så helt fel ute var jag faktiskt inte näststans sen en annan grej som, som jag när jag läste om kom på det är att han, han, han talar ju faktiskt sex i olika språk mm. det det hade jag glömt att säga, han pratar franska, tyska, engelska, italienska, spanska och tror det är japanska kan Nej. han ha. Har du haft några japanare år sedan? Det är han, ryomichi ja, eller vad han heter. Och sen så får man väl också säga att han har en kandidatexamen i ekonomi från Strasbourg universitet. Ja, ja, ja. Så han är ju en välutbildad manager. Ja, får man säga. Och du drog just det, José Mourinho Ja, hans, jag har ju upp upp lite innan avsnittet och Hans fullständiga namn är José Mario Dos Santos Felix Mourinho Och han går ju under Epitetet The Special One The Special One. har det framgått? Vem? Det är? Han har kommit på det själv va? Jag tror han har kommit på det själv <hör> Jag kan inte tänka mig att någon annan har hittat på det <hör> Nej, med hans attityd Det är ju helt uppenbart att han har hittat på det själv Ja, exakt och vi, vi var ju lite inne på det men Jag hade lite fel om vilka klubbar han har varit tränare i då. Han började faktiskt i Benfica mm. Det var hans första uppdrag Men det gick ju sådär så han, Och sen blev det då som jag pratade om förra veckan mm. Leira som heter Unia de Leira Sen gick han ju till Pote och vann mycket titlar Chelsea Sen gick han till Inter, Real Madrid Och nu är han tillbaka i Chelsea Han har faktiskt en aktiv spelarkarriär Där han har varit i både Rio Ave och Belenenses som är på ett lag som ja, de, man får ju säga att de ligger någonstans på under övre halvan beroende på eh, spelartrupp på år och så. Plus två mindre klubbar där han har varit spelare. Eh, så att det är väl det om eh, Jose Mourinho. Han är väl den enda hur är det nu? Han är den enda tränaren som har vunnit eh, Champions League. Med tre olika klubbar. Nej, enda är han inte va. Har han, gjort, han vann i Porto, Inter, Chelsea Nej han, var han inte vann, han var han inte, vann inte i Chelsea nej, Det kanske bara är Ancelotti då Som har, mm, tror jag har flest Han och Bob Paisley Liverpool Liverpool ja, han, han har tre stycken Är inte tre stycken? Det är Bob Paisley, Ancelotti och ja, Någon till kanske Det Det var ju faktiskt Roberto Di Matteo som vann Kämpsliga ja, ja. hyfsad, hyfsad interim Var han i kalken nu Nej han Nej, fick så det... kicken ja, just det Så jag så. har inte hört att han har någon ny klubb ja, ja. Men vi ska dra nya namn Hatten har vi här Rasmus varsågod att dra Filip Kouky Det är ju en intressant Intressant namn Man tror att man kan jättemycket om honom Men jag tror inte jag är så helt hundra Jag, jag... tror han är 16 eller 17 på listan Men jag har glömt skriva på just den här lappen ja, okay. Jag tror han fortfarande är i PSV Eh, Gammal storspelare som eh, spelade tillsammans med de här Patrik Kluivert och eh, de i holländska landslaget. Barcelona med va? Barcelona har han med speltid. Han komma. spelade väl mot Barcelona eh, när de mötte när AIK ledde med eh, 1-0 när eh, Nebojša Novakovic gjorde mål? Kan jag tänka mig att det var. Det var ju den tiden runt eh, sekelskiftet. Ja, ja. eh, Vänsterback tror jag. Mm. Han spelade också ett tag eh, en väldigt. Eh, vad säger man på svenska versatile <laughs> eller är det på engelska jag kommer inte på det svenska ordet men är en All round. Alltså. All round skulle man vara jag är <laughs> så <engelskt år. laughs> i alla fall så så kunde han spela med men eh, sen hans managerkarriär har inte så stor koll på faktiskt men att han har vunnit med PSV tror jag är det vice, något år eh, men är... jag får nog kolla upp eh, mer om honom. Du, får nu, du vet nu mer om han nästa vecka. Ja, det tror jag. Eh, men man, något intressant här är ju också att han är ju en av de tränarna som kommer från Barcelona. Mm. Eh, om man tittar på världstränarna just nu. Alltså om man slår upp den här listan då på For så är det ju väldigt många som har ett, eh, som någon gång har spelat i Barcelona. Mm. Ja, det är, jag tror inte det är en slump heller. Nej. Faktiskt. De är välutbildade allihopa ja, i, i ja. På La Masia. Absolut. Ja men då drar jag ett namn Lucien Favre Och egentligen det enda jag vet om honom Är att han är tränare i Borussia Mönchengladbach Där för övrigt Oskar Wendt spelar vänsterback mm. Och branny med Gota Också spelar forward Men han fick ju spela höger Mittfältare i U21 I, mm. i, i premiärmatchen i gruppen va ja. Ja. Då var han inte bra Nej. Så Lucien Favre Borussia Mönchengladbach Schweiz är han från, det vet jag Schweiz är han från. Och vi ska väl säga att han har gjort Fantastiska resultat med Mönchengladbach Vad kom de nu? Ja. De kom rätt så högt upp i alla fall Ja, kan vara 3-4 Ja, det är någonstans Det kan till och med vara så att de ska spela kämpeslig nästa år Det är helt fantastiskt så. Det är ett bakslag för det andra Borussia-laget Dortmund att ja. Gläber ska få spela i Champions League, så. Ja, Det är många Därbin där. -bindar. Absolut. Men ja, det var ju pinsamt nästan hur lite man vet om den här tränaren. Ja, fast det. är Alltså, när jag såg namnet så kände jag först vem är det är innan jag kom på ja. <laughs> Innan du sa Möken det visste jag ju bara för att jag har tittat på listan innan. Ja, just. Det. Annars hade inte jag inte haft någon kollad. <laughs> Men, nej, det är väl inte mer än så. Nej. Vi ska väl nämna att feedback tar vi emot på Twitter under namnet Coachpodden. Och vi har ju en Facebook-sida som heter Coachpodden där vi lägger ut lite nyheter och så. Vi har faktiskt också en hemsida coachborden.se Där ni kan läsa mer om våra avsnitt och så Ja, så, jag så hoppas jag vi... att alla, alla Så många lyssnare kommer Med feedback också, för det är alltid viktigt Och, och just det, frågelådan Alltså vilka frågor Som helst ni har Bara antingen maila ni eller så skriver ni En kommentar på coachborden.se Eller så lägger ni en kommentar på Facebook Eller Twitter, det är bara att skriva eh, Frågor, för att eh, Tanken med frågelådan är att vi ska lyfta lite frågor till eh, delvis ungdomstränare men också seniortränare. Så att man får lite reflektion och, och fundering över eh, vad vi gör i vår verksamhet. Yes, då tackar vi för det här med. Ja, tack så mycket. Ha det.